Där finns också länkar till vår bokförlag och där finns länkar till vår tidning Rikpunkt. I den kan du läsa mycket av vad andra medier inte vill berätta om. Rikpunkt finns på internet men du kan också skaffa en prevaration på pappersutgåvan på samma hemsida. Det gör du på, på www.skop.se. Vill du ha kontakt med kommunisterna här i regionen då behöver du inte gå över internet då kan du naturligtvis komma till vår partilokal som vi har i Malmö på södra Förståsgatan 132 ända uppe vid Dalaplan där har kommunisterna lokalt tillsammans med Malmö kommunisterna. där är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21 eller så ringer du vår telefonnummer 040 611 88 82. Och där kan du också komma in och ringa och komma in om du har förslag på artiklar som du tycker Riktpunkt ska skriva om. Så passa på att göra det idag. Vi som är i studion idag, det är Viktor och Jan, alltså de gamla vanliga. Ansvarig utgivare är den gamla vanliga Rikard Steinberg. Och som vanligt så kan du också ringa och ställa frågor angående kommunisternas politik eller du vill vara med och ha synpunkter på någonting. Och det är vad vi säger i radion, då ringer du naturligtvis hit här till studion på telefonnumren 040 437070 eller 040 43 70 71. Vi ska som vanligt börja med frågan om arbetslösheten. Därför att alla har ju hört myten om den så kallade arbetslinjen. Den har man tagit som intäkt om ni så, eh, vad heter det, debatt i TV också. Det är arbetslinjen linjen som gäller när man jagar sjukskrivna och sjuka, långtidssjuka och olika människor med olika problem. Det var en cancerfylld kvinna som var 62 år. Hon nu hon hade ett eget företag hade hon men hon skulle nu ställa sig till hela arbetsmarknadens förfogande och hennes handläggare på försäkringskassan hade sagt in att att äh, Hon hittar säkert något jobb. De hittar säkert något som passar. När, om inget annat så var det skyddade verkstäder. Till saken hör att hon jobbar nu halvtid. Men, äh, men hon skulle alltså ut och jobba heltid. Hon hade fått bägge brösten bortopererade. Och sen hade cancern slatt upp igen. Så hon gick på så, så kallad äh, pallativ äh, behandling. och det är arbetslinjen för Moderaterna och där fanns ju andra sådana öden som berättades igår eh, där i det debattprogrammet. Det var inget nytt, det har vi naturligtvis hört hela tiden från om, om arbetslinjen och vi har hört kritiken tidigare mot Försäkringskassan hur de egentligen... Eh, jag höll på att jag livet av folket. Det är kanske det som är syftet. För istället för att vara sjukskrivna eller börja fullt så vill man ta det upp på dem. Och det kan man ju naturligtvis göra på olika sätt. Framförallt så skapar det ju särskilt en väldig oro och ångest hos dem som är och vet att de behöver tid på sig för att bli bättre så har man ju nu, några byråkrater lyckats med att lösa det problemet genom att sätta ut så kallade normtider för hur lång tid ett benbrott tar att löka hur lång tid det tar för att komma tillbaka efter en cancer eller någonting All, all, allting i stort sett är kartlagt och fast och hur lång tid det får ta och om inte det räcker de gränserna man har sagt så har man ju sagt att eh, i tre månader, efter tre månader så ska arbetsköparna där man jobbar de ska se till så att man får något om, blir omplacerad på jobbet och klarar inte den arbetsköpar vi så efter sex månader så och man, ska man ställa sina kunskaper och ställa sig till förfogande för hela arbetsmarknaden då får man ge sig ut så kallad. I princip innebär det att man då sparkas ut från Försäkringskassan och in i arbetslösheten och får ställa sig i för ett arbete. Där står man naturligtvis inte ensam Där, där ställer man sig tillsammans med 350-360 000 andra Så för den delen är det ju inget bekymmer om att man blir speciellt ensam Om man skulle råka bli arbetslös I synnerhet för ungdomarna är det ju st stora möjligheter att träffa andra ungdomar För var fjärde ungdom, alltså 25% eller 24,1% av ungdomarna mellan 16 och 24 år är alltså arbetslösa. I 130 000 ungdomar förvägras alltså rätten, den mänskliga rättigheten att få ett arbete. Och det är när de är mellan 16 och 24. Det blir naturligtvis ingen bra god start på livet. Det är då de ska flytta hemifrån och köpa lägenhet och annat. Jag läste i den här krisen som har nu drabbat och så, så drabbade alla kommuner och en av kommunerna som är här nära närheten Lund då ska man dra in väldigt mycket på fritidsaktiviteter men du, hade ju, du var ändå lite inne på det där Jan att ungdomar träffar andra ungdomar för arbetsförmedlingen men kanske borde spara in på fritidsgårdarna och sen sätta in kanske ett, ett pingis på det där inne så... Kan man slå två flugor och där på en gång? Jag vet inte, vad sa du då? Jo, man ska kanske förvandla arbetsmöjligen till en fritidsgård eller alltså all aktivitetshus. För det är ju alltså, 25 000 ungdomar och sen så då är det 250 000 vuxna människor som söker arbete. Där, det kan ju bli väldigt hög aktivitet. Men det viktiga är då, då skulle det skulle egentligen vara kommunister och där Eller det är vi, där finns kommunister som är arbetslösa. Också, men vad skulle då vara en, en del av fritidsaktiviteterna skulle ju bestå i att bekämpa det här samhället. Alltså bekämpa ett samhälle som sparkar ut. Alltså, det är öppet arbetslösa Nästan 400 000 människor i, i ett samhälle med knappt 9 miljoner invånare. Så, så är det en alldeles för stor andel. Och naturligtvis kan vi förändra det samhället. Men då måste vi kämpa. Och, och det skulle man lära ut på arbetsförmedlingen på, på de fritidsaktiviteterna. Jag menar inte att det måste vara bensinbomber och slangbomber och godsten alltid. Man kan kämpa på andra sätt. Och säga till så att... Eh, att regering och riksdag uppfyller de löften man skriver på vid tillfällen tydliga tillfälle om, om mänskliga rättigheter. Och det har man gjort alltså med rätten till, till arbete. Trots det så bryter man mig i sån massiv omfattning. Och det är rätt intressant, för ofta brukar man ju påstå att nästan inte, inte alla länder, i synnerhet om de är länder som slår in på en annorlunda väg än, än det här kapitalistiska systemet vi ser bara borta i Venezuela när Chavez omfördelar rikedomarna som skapas i, i, i Venezuela eller likadant i Sverige oljeinkomsterna i det fallet i Venezuela och satsar på de fattiga och ger dem en möjlighet att få i varje fall mat och även bättre bostäder och andra saker han gör ju helt enkelt som varje regering borde ha plikten att göra, alltså ta från de rika eller ta landets inkomster, det är gemensamma produktionsresultat som produceras i landet och använder för hela landets bästa. Nej men då påstår man ju att de är på något sätt någon diktator som eh, jag vet inte och hela alla, hela folket är mot dem när de gör så precis som i, i Bolivia och i Ecuador och andra länder där man försöker hålla på att göra det här ju. men eh, det är rätt märkligt, alltså man hade ju ingenting emot att när upp låter upp Venezuela att trots att det var ändå statligt att en del rika människor fick behålla de här oljeinkomsterna till sig själva och ut dem och nu när man delar ut det till folket så är det på något sätt ett stort brott mot mänskligheten mm. det är alltså, då är man antidemokrat det, det har vi ju sett nu inför valet Chavez eh, ville fortsätta att styra och naturligtvis framförallt var det så att folket ville ha en till att fortsätta, de ville ha mer eller mer av chavez eller Chavez-politik ska man inte kalla det utan av den politik som Chavez bedriver, alltså att omfördela från de rika till de fattiga det ville folket i Venezuela ha mer av mm. och, då, och då plötsligt så är Chavez sitt hot mot demokratin han, han hotar demokratin alltså så alla som ger ta från de rika och hjärt till de fattiga alla som, eller de behöver inte ens en gång göra det utan om man omfördelar den nationella förmögenheten på ett rättvisare sätt egentligen alltså där inte ett litet fåtal suger ut sig 70-80% av kakan så är man antidemokrat man är antidemokrat enligt borgerligheten man, alltså, om man ser till så att folk får mat skola, utbildning, medicin och sjukvård och man behöver ju inte vara så radikal som Chavez och har funnits exempel där och till och med liberala presidenter som har i Latinamerika som har velat göra en, en, en minimum av fördelningen av distribution tillbaka till de arbetande och direkt avsats då i sådana fall och självklart så har de varit antidemokrater också då. ja visst och, och om, inte, om inte då man lyckas med en sta, inrikes statskup, så kallad för militären att det gör en stats­coup så använder man USA:s armé för de har ju stått bakom många många stats­couper i varje fall på den kontinenten. Även på andra ställen i världen har man satt in USA:s USA armé för att utforma en demokratisk politik. God sten, god sten. Den, har. den går genom media bruset. Om man slänger den i självförsvar Till och med ett Som bara når halvets fram Gatsen i kilo eller hektogram Det finns någonting på vår planet Som är hårdare än granit i en väst För annars kan det hända Att du blir skjuten av en polis Som aldrig blir fälld av mängden av bildverk Gadsden, gadsden Vilken kraft den har Den går genom media bruset Om man slänger en självförsvar Till och med kärringkast Som bara några aldrig fram vad är är Ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdom Det som är i studion är Viktor och Jan. Vi pratar innan om arbetslösheten. Vi ska fortsätta att prata om den ekonomiska krisen egentligen och vi ska ta upp bilindustrin. Saub har nu Striden om Saab och biltillverkning i Trollhättan, det verkar att vi var inne på sista versen. Generalmuters har deklarerat att bolaget tänker ta sin hand från Saub och därmed har man överlämnat ansvaret för fabriken till den svenska regeringen. Det betyder alltså att, att GM och Saub eventuellt vill eller kan leva vidare om man får miljardstöd av de svenska skattebetalarna. Och det är naturligtvis även med ett miljardstöd så skulle det bara betyda att man kunde att man driv den vidare en kort tid. Därför att det, det är ju naturligtvis ett förberedelse till konkurs och avveckling av biltillverkningen i Trollhättan. Och om det kommer till smitt av sig i Göteborg också på Volvo. Det är inte alls är omöjligt. Och det ligger eh, helt i linje med de planer som USA har för att rädda GMs så kallade, det är ju ett stort världsmärke. Man vill ju naturligtvis satsa massor och miljarder för att rädda bilindustrin till, till USA. Men det är klart då kan man ju inte subventionera bilindustrin i Sverige. Utan, det går ju naturligtvis inte att använda med Kanska skattpeng eller USA skattepengar i, i Sverige. Utan därför vill man ju att den svenska regeringen ska, ska hjälpa dem. Man har ju sagt att alltså en konkurs av fabriken i Trollhättan skulle kosta GM 8 miljarder kronor, om jag vet inte hur man räknar, alltså det är förmodligen alltså de som blir arbetslösa får ju inte särskilt mycket pengar, utan det, det får ju de med sin arbetslöshetsförsättning finansiera den avvecklingen, det finns det, utan snarare, det väl vad GM skulle förlora på en avveckling men de tar ju hellre den förlusten naturligtvis om de ser att de i framtiden lyfter profeter för, för de 8 miljarderna vill man ju naturligtvis inte själv stå för. Utan det är en ren och skär utpressning GM, GM använder mot svenska staten för att försöka tvinga fram bidrag. Från, från dem och det är ju naturligtvis vad den fria marknaden nej det kapitalistiska systemet det är just utpressning våld och på alla sätt och vis är man beredd att använda vilka metoder som helst för att tillskansa sig ökade profeter. man tar ingen hänsyn samhäll eller social hänsyn på, på något vis när det gäller utan det är det som är vägledande för dem. Får man inte profiter så borde man sig inte. Då skulle man kunna mörda både sin mor och mormor för att eh, rädda dem. Nu kan man ju säga alltså den svenska regeringen får en hel del kritik för att den inte vill ställa upp. Och den är värd all kritik, den regeringen. Men eh, att de skulle ge åtta miljarder till, till GM är ju naturligtvis inte något lyckat. Utan vad den svenska regeringen i så fall skulle gjort. Det är naturligtvis och ginnat sagt. Vi förstartar Saab, alltså för en nationell tillgång den behöver vi i Sverige. Och, och sen så skulle man kunna inrikta produktionen utifrån eh, svenska behov. Eller för... Eh, jag behöver helt enkelt som finns i världen där finns mycket saker som skulle kunna göras man skulle naturligtvis inte fortsätta som resten av bilindustrin att eh, fabricera eller producera massor av stadsgipar och bensinslukande och, och miljöovänliga bilar det, det är ju naturligtvis meningslöst det är där allt för många av den så kallade eh, den fria marknadens aktörer som redan gör idag och det är ju, det är ju man skulle, utan man skulle ju använda det tekniska kunnandet för att tillföra Sverige någon nytt i produktions för det finns många olika vi att att snackade lite om det i bilen vad skulle man kunna göra med alla, all den tekniska kunnandet som finns vi vet till exempel att det finns brist på sötvatten i nästan hela världen alltså många, för många länder är det det största problemet sötvatten man skulle kunna sälja anläggningar som eh, gjorde om saltvatten till sötvatten avsalta havsvatten för att säga till så att sådana behov tillfredsställdes och det, där finns alltså egentligen hur mycket som helst som skulle kunna produceras som mänskligheten har större nytta av en bilar. Att vi behöver någon form av kommunikation är ju helt klart men det innebär ju inte att, att kommunikationen måste bestå av individuella bensinslukande bilar. Vi ser till exempel hur man ligger och kör här med tomma bussar i princip och de kör inte, då, då blir det att man drar linjerna liksom där som man tror folk vill öka, där man kör inte i, i områden där som är mindre folk. För det är naturligtvis inte lönsamt med sådana stora bussar, men man kan tillverka mindre elbussar som hade som uppgift att serva sådana områden där inte man kör med större bussar. Så, så där finns absolut hur mycket som helst som Saab skulle kunna göra om man inte förband sitt eh, överlevnad så eh, hårt i det kapitalistiska systemet. Och sen naturligtvis om vi hade en regering som hade en näringspolitik. Nu tror jag inte att eh, den kommande regeringen, den rödgröna alliansen, har särskilt mycket bättre utan det, det gäller naturligtvis, de borde ju också ta fram det självklara faktum att, att uh, sab ska förståttjas alltså, för att kunna leva vidare men man vågar helt enkelt inte, man är så rädd för att trampa finanskapitalet och kapitalet på tårna och, och göra som vi berättade om att Chavez gjorde tidigare att flytta över en del av vår nationella förmögenhet till folket, låta folket få inflytande över det och sen naturligtvis få pro produkterna eller värdet av det som skapas där mm. alltså ja, de, de den här debatten som har varit nu en hel del dagar har egentligen stått mellan två ytterligheter som egentligen på något sätt är inte ytterligheter utan de, de, de har egentligen samma ståndpunkt på vissa sätt egentligen. Den ena vill att man ska ge en massa bidrag till privatindustrin den andra vill inte att man ska ge bidrag just i det här fallet eller just nu kanske men kanske i framtiden om så gör eller vad det nu är för någonting de ska göra om de vill ta över så kan de ge bidrag i sådana fall ju. Och, alltså, men hela den här diskussionen går egentligen ut på, det är lite sån dimre då också, man säger, man går inte ut och säger liksom att alltså vi i den här situationen just nu får vi ha ett system som inte fungerar helt enkelt vi har ett system där vår människor inte kan konsumera till, tillräckligt mycket, de kan inte köpa de här bilarna eller vad det nu är för någonting, de kan inte köpa goodies eller tv-spel eller eh, kläder eller, eller vad det nu är folk vill ha för någonting på grund av att det här mervärdet som vi tillverkar idag, det största delen av det, går just i äh, alltså de som sitter genom motorsstyrelser äh, och så vidare. Så att, äh, därför blir diskussionen det blir felaktig på något sätt därför kan man ju självklart heller aldrig komma fram till en sådan ståndpunkt även om de känner till den ståndpunkten så kan de ändå inte jag tror att Karl Marx skrev en gång att de i sin, i sin själv kan aldrig förstå socialismen på något sätt den de, de finns inte i deras huvud de kan inte förstå problemet på något sätt utan därför slänger de mot sådana giriga bankdirektörer och bolånekriser eller oljekriser eller vad, vad, vad man nu vill kalla det för någonting mm. Jo, alltså det, det är ju det som är problemet. De inser inte att lösningen är ganska enkel. Därför att man har så många eh, rika, eh, att, eh, eller många, de är inte särskilt många, men de är väldigt tongivande. Och om man ställer upp ett system som, som ska garantera det lilla fotalet sin, sina höganderätt, sin, sin makt, och inflytande för det är ju klart att de har ju betydligt större makt och inflytande än vad vi vanliga medborgare har det får de i egenskap av sin öga jag menar att de nu kan GM välja att uh, mörda egentligen hela och lägga ner trollhettan eller, uh, eller låta det leva vidare förmodligen saknar de så mycket pengar så att de inte kan eller de saknar egentligen inte pengarna men då skulle det bli mindre profiter naturligtvis om man låter Saab leva vidare det är ju så att hela GM-koncernen ska sparka minst 60 000 människor det är väl, jag vet inte hur men det är i alla fall en femtedel ungefär av Malmes befolkning. Alltså så många som en femtedel av Malmes befolkning. Det är ganska många människor från ett enda företag. Och då förstår man ju i sig egentligen vilken, vilken makt och vilket inflytande ett sådant företag har. Och det är det. Man måste ju naturligtvis ta ifrån dem och säga på samhälle, det samhälleliga behovet. Vi kan, behöver, behöver vi sovfabrikerna eller behöver vi de eh, produktionsgenorna? Kan vi använda dem för att utveckla samhället och utveckla inte bara samhället utan till exempel miljön? Kan vi göra något för att tredje världen ska få det bättre? Kan vi, för det är, ju, det är ju så att om vi vill skapa handelsrelationer så måste vi ju naturligtvis också vara beredda att hjälpa dem att få ett ökat välstånd. Vi kan inte göra som nu, bara plonra dem på råvaror och andra saker. Utan naturligtvis måste de också kunna bli konsumenter då om, de ska, om vi ska kunna ha ett handels Utbyte. de måste ju också få, få åtminstone möjligheter till rent vatten och mediciner och lukarhjälp. Och, och, så då måste ju också äh, utveckla en minimo av välstånd åtminstone. Det som, du sa ju där ju att det man skulle kunna göra man skulle kunna dela med sig med teknologi också ju. man behöver ju inte bara bygga någonting och så att man kan, man kan förbättra men det är klart ju där sätter ju patenträttigheter och sån här grejer och köpar i hjulet men det är så här systemet fungerar egentligen och det kan ju inte fungera på ett annat sätt man, man kan ju inte så som socialreformisterna tror på något sätt skapa den goda kapitalismen man kan inte komma förbi de här kriserna och de här problemen som existerar i, inom det här systemet Nej, men det är ju viktigt att slå fast på alltså, jag menar, det finns ju oerhört skickliga bilarbetare, ingenjörer och alla möjliga människor på Saab i Trollhättan till exempel som har jobbat med de här sakerna det är de som har lyft och, och flyttat fram teknikutvecklingen det är inga andra som har kunnat köpa den för utan det är de skickliga arbetskraften, och naturligtvis är det en väldig kapitalförstöring för hela Sverige om man inte låter dem om man inte tar tillbaka deras kompetens, ska de sälja sig till alla de andra 360 000 människorna som står arbetslösa, så kommer ju naturligtvis inte Sverige tillföra oss ett dog. Ett år av besöket i Argentina, då ligger vi på taken. Jag ska säga Jag blir liksom lärs över aldrig andring Och tjating och prating för prating Jag skulle hittna I tocken drabblar om att kalja tullen Nej, raten skriver dig i handen. det är vad lever Det på Radio Kommunist, Sveriges Parti i Burlöv och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Vi som är i studion är har ni frågor ställda så är det 040 70, 70 eller 040 70 71. Vi har pratat om arbetslösheten vi pratar lite om Saabosse vad som borde göras med bilindustrin det är naturligtvis det enda riktiga att förstå det, större delen av storindustrin för det har allt för stor ekonomisk och politisk betydelse för Sverige att låta ett fåtal profitörer leka med vår, vår framtid i form av arbete och hälsa och välstånd och allting. Nu ska vi fortsätta att prata om något annat och det är den integration och det är Victor som ska prata om Ja det har ju varit en diskussion om det som har ju har syns för den rättegången som en höll mot de ungdomarna som eh, fredes som då var åtalade för att skränk sten på Rosengård. Och just nu när, jag vet inte, så har vissa poliser som filmade haft vissa uttryck då. Och det har gått fram och tillbaka lite i debatttidningarna och i de debattprogrammen av de vanliga tidningar också. Och en polis som tidigare var, jag tror på svenska, han var tidigare journalist och han gick ut och gjorde vissa uttalanden och sa att det var klantigt av dem för att gamla var på. Och här grejer. Och självklart så har ju nu Sverigedemokraterna också råkat vår på det här ju. Och det var ju en, en svödemokrat nas folkmekte Jörgen Gobe i Malmö har skickat ett e-post och ju till uh, lite runt omkring och så menar han på att uh alltså han tycker inte det alls är konstigt utan alltså, så, så talas det vid många vet du, många matbord. ska vi förbjuda det också, skriver han då och det, alltså, att det pratas vid många matbord där var han är närvarande, det, det förvånar sig inte ett dugg att det gör liksom, att man använder sådana här uttryck ju. men för de flesta människor använder ju faktiskt inte just de här uttrycken när man står och diskuterar ju. Utan, det ju, och det är ju åsikter som inte Alltså man använder ju sådana här åsikter och uttryck ju för att man har ju. Man har ju alltså det är ingenting som bara spontant, spontant kommer ut på något sätt. Har man inte de åsikterna så använder man ju inte självklart de uttrycken i heller. Och självklart så ska ju inte polisen använda dem i heller ju för att även om man på något sätt påstår att ja, det, det, är, det är kommentarer som de har för sig själva eller något sånt utan då är de ju helt enkelt inte har man sådana åsikter, då, då har man inte då är man inte objektiv i sin man, man kan ju vara, ingen person är objektiv egentligen i, i, i den meningen som man ofta spåstår på på något sätt, men man ville få att när vi skulle gå med här i Murs samarbetet så en av de grejerna var ju att den banken på något sätt skulle vara objektiv och den skulle inte existera i den politiska realiteten så att, men det finns inga människor som är sådana, men det finns ändå ett visst skåp på att man inte kan ha vissa åsikter åtminstone, det får, man ändå, det får man ändå ställa i militär som är det ju exempelvis bjudet att ha de här åsikterna man, man får inte ha dem okay, då är det självklart att man ska ju, eh, som polis inte heller får ha dem för det måste ju ändå färga en persons ämbetsutövande i så fall när man gör vissa gripande och såna här saker Ja, och det var ju inte bara. Det var Det var ju egentligen. Alltså det var ju hot om misshandel och alltså, nu, nu lyckades den där polisöklagaren naturligtvis inte hitta något eh, fel i det de sa. Alltså de blev friade. Det, han, han beklagade liksom att de hade sagt det men de, de, de kunde inte åtalas för någonting eller det kunde inte klandras dem på något vis. Polisledningen. Sa ju åtminstone att de placerar om dem. Och det får man väl förmoda. De gjorde för jag menar människor som har kommit omkring i en bil och hotar folk. Även om de inte har det som, som omfattar sig hotet så är det ju absolut ett hot. De, de sa ju att en av dem skulle inte kunna stå på benen och, och sådär, och, och pratar demokraterna det vet man ju, att för det, det är ju egentligen Sverigedemokraterna har ju levt mycket på hot, liksom många andra nazi-rörelser, alltså hotat människor och, och sådär och de kommer ju från de eh, grenarna och, och den svenska högern så att de använder det vid sina matbord, eller framförallt vid sina, kanske andra ställe, jag vet inte om det var det man använde på Ålandsfärjan, eller äh, färjan till det var väl till någon av de baltiska staterna man åkte på en resa och där var en äh, journalist från, äh, från äh, Sveriges äh, radio som var med. Hon var kallaste för honom. Hon infiltrerade dem och, och filmade och gjorde ljudupptabningar under deras båtresa. Där var hela toppgarmityret och Sverigedemokraterna med. Och, men hon, de upptäckte att hon filmade. Så hon hade väskan konstigt knöt. Det var någon som hade misstänkt att hon blev filmad. Så de plundrade henne på kameran och och till filmerna från men ljudupptagningarna har hon kvar, så det ska bli intressant och höra vad de har pratat om sen i ett framtida radioprogram. Vad heter de när de genomdrycker sån journalistik? Ja, brukar tysk... säga att man Ja, raffar, ja. Mm. det var Det gick ut på det, och, och det men det blir ju intressant. Mm. Men, det har ju också gett på andra politiska partier nu är jag inte säker på att bara det utan för jag tror att man håller på alltså borgerligheten håller på att bädda för att inlämma Sverigedemokraterna i det borgerliga blocket man vill då alltså, därför lägger man fram, fram själv idéer som som Sverigedemokraterna egentligen länge har pratat om och ja, som så... gör man till sina nu inte tror jag för att, att egentligen utplåna eh, Sverigedemokraterna men Sverigedemokraterna ligger väl ungefär på 3%, 3 och sånt kan man då få borgerliga röster till att rösta på dem för med dem i parlamentet och, och samarbeta med dem så tror man kanske på så vis att man ska undvika ett regeringsskifte Mm. De, eh, S S S Socialdemokraterna hade ju gått ut och sagt att de inte skulle samarbeta med dem på, på någon alls nivå men eh, vi har ju det exemplet, vad var det Landskrona eller var det Helsingborg där man skulle arrangera en gemensam demonstration då, Landskrona eh, var där och då ville ge yeah, så. Socialdemokraterna drar sig ur ju inte bara på grund av att alltså inte på grund av att man skulle göra det tillsammans med Sverigedemokraterna utan de drar ur på grund av att de inte de ska vara i Sverigedemokraterna skulle vara som huvudarrangör utan man vill att kommunen skulle göra det istället. Så att man har egentligen inga problem och det, det handlar egentligen att man vill på något sätt fiska röster. Alltså de, alltså Sverigedemokraterna i sig är ju inga problem egentligen utan det handlar ju om att Sverigedemokraterna som parti de drar ju med de organisationerna. De tror att de måste föra den här politiken på något sätt för att man ska få röster. Och, och då ser vi ju bland annat som Moderaterna nu med deras nya sån här integrationsrapport eller integrationspolitik som, där man har att invandra på det. Alltså svenska medborgare som inte födda i Sverige om man ska säga så ska på något sätt bli av med, sin, med sitt medborgarskap och de begär något på så alltså man, man skapar två sorters medborgarskap alltså i det här landet att alltså kan aldrig bli lika med alltså kan aldrig bli svensk Inte i den i, inte ens i lagens mening blir han svensk eftersom eh, han eller hon blir av med sitt medborgarskap och då är det väldigt konstigt att man eh, att, att att ja att, man, att man, man tror att det blir problem med poliserna och invandrarin Och just med samhället rent generellt när man ger de här signalerna att det är så man ska föra. Sen har man ju också en konstighet. Och, alltså man på något sätt så påstår man att e, människor med permanent uppehållstillstånd i Sverige som inte är svenska medborgare kan inte bli utvisade om de har begått brott. Det är inte sant alls. Utan begår man ett grovt brott så blir det utvisade. Det är ju bara det att. Om du, är, om du har någon typ av flyktingstatus och det fortfarande är uroligt så får man inte skicka det en. Och det andra är om du har kommit innan, innan du är 15 år och bottar i fem år. Då. Fram, fram till 15 år så har du mer eller mindre permanent uppröst en fall. Precis som det är svensk bara i och med att man menar att du inte har någon anknytning till ditt förhållande hemland. Så det är inte bara de två fallen. Men utöver det så kan du alltid bli utvisad. Mm. Det, det är ju så man sprider alltid en massa dimridåer för att kunna utnyttja den högre reaktionära propagandan i synnerhet nu när kapitalismen står inför en kris det, men vi märker ju alltid att det kommer till, till större problemen till krisen är inom kapitalismen till större mm, behov har naturligtvis kapitalet att leta upp syndabockar som man ska kunna övervältra den vrede som annars skulle vändas mot dem. Det lyckas de ju naturligtvis inte i alla länder. Här alltså i Sverige lyckas de väl delvis för man fokuserar egentligen på helt fel debatter när det gäller det här. Utan här skulle man ju nu diskutera att alltså inte bara den varliga regeringen utan systemets system är det rätt att vältra miljarder över bankerna för att rädda det så kallade finanssystemet. Finanssystemet är inget annat än en omskrivning av möjligheterna att få människor att konsumera på kredit. För det är inte så alltså att är vilja att avstå någonting. Och vi hade en finansman som varnade för, för eh, länge sen eh, val, vad hittar han? Ja, det var en svenskar Att du um, löneandelen för allt för lite. Det här kommer till att gå åt Därför att folk köpkraft, om vi tar så mycket profit så kommer folk köpkraft att sjunka. Det, det är inte, så det, det är ju inget eh, egentligen som en del av dem, mer inte av dem har kommit till i Jag läste en intressant artikel också i Elgiv-tidningen där man lyfter fram en Peter Schiff, han är äh, vd i något amerikanskt äh, finansföretag Pacific Kapital. Han har äh, fått nu ett skimmer av sanningssägare omkring sig. Han, äh, han därför att han äh, redan 2006 så varnar han för den här kreditmarknadens sammanbrott, alltså som inte är någonting annat än finanskrisen och, och idag visar då amerikansk tv han hans hans filmer från det 2006, därför att då skrattar alla ekonom ekonomer och alla andra åt han. de påstår att han var ensam om att, eh, att varna för den kommande kreditproblemet. Jag, jag tycker att kommunisterna har väl varnat om det är väl i PTA <laughs> Ja, det, det är naturligtvis inte sant <laughs> För det som du säger, kommunisterna Redan alltså i slutet på 80-talet så skrev vi Allt eftersom produktionen fortsatte att öka snabbare än under 70-talet och under 70-talet hittade Borg Fosin en lösning i form av kredit, en skada som aldrig skådats. Och där så beskrev vi oss hur den kommer till att leda till ännu större problem naturligtvis i framtiden. Och han nu, Peter Schiff, nu varnar han att USA kommer alltså att kollapsa inom en snart framtid just på grund... ...av att hela USA lever egentligen på ett berg av kredit från, från många andra länder. Vi vill säga det är inte bara är som gör det... ...utan det är hela den industrialiserade världen lever på alltså, tredje världens råvarutillgångar... ...och genom att utsuga dem skoningslöst. Och om vi får slut på den plundringen och gör dem till jämnbördliga parter... Det är först då vi kan lösa den så kallade finanskrisen långsiktigt. Det är just då för man inte ska lyssna på den där eh, rasistiska hotpropagandan på något. sätt. Precis som du var lite inne på. Alltså en av de uppgifterna är ju som alla fascistpartier har. Visst, den har till uppgift att splittra arbetarklassen och få oss och tror att vi är olika. Men den har så annan uppgift och det är just det att den vill dölja den neoliberala politiken på något sätt. Den pekar att det är någon annan som är till skuld för det här istället för ett system eller en form och politik som vi för just i det här systemet. Ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Jan och Viktor. Som eh, ni hörde nu så, eller förstår nu på låten, den har vi spelat nu de tre sista veckorna. Stoppa matchen. Därför, det gäller alltså den match som ska spelas i Davis Cup den 6-8 mars 2009 om alltså om, blir, två veckor ungefär. Och vi kunde idag säga i vissa tidningar hållet på radio och glädjande att Ilma Repull och, och flera andra ledande socialdemokrater i alla fall och även vänsterpartister tycker att den de borde stoppas nu har man inte. Det politiska mådet att man vågar där, vågar stoppa den därför att fritidsnämnden i Malmö med Bengt Forsberg, socialdemokrat som ordförande och en majoritet bestående av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna beslutade med rösterna 5-4 att matchen skulle få lov att spelas men utan publik den rörelse som har uppstått för att stoppa marschen den vill ju naturligtvis att marschen äh, överhuvudtaget inte ska spelas men där finns de krafter de mest högreaktionera krafterna måste jag säga de mest korkade krafterna måste man utse till exempel Skånska Dagbladet dagens ledare för att göra de vill på något vis påstå att st parollen stoppa matchen är ett klart rasistiskt ställningstagande. Skånska Dagbladet har alltså inte den förmågan. Jag vet inte om det är deras bruna rötter från Centerpartiet långt tillbaka i tiden som ligger och spelar runt i deras eh, eh, hjärna fortfarande. Judar ska inte få spela tennis på svensk mark, ma ma mark. Påstår man att stoppa matchen kräver. Alltså jag är med i den stoppa matchen kommittén eller partiet det är med för det är partier och organisationer som är med. Där är ingen som har pratat om judar eller någonting. Vi har sagt att representanter för den zionistiska staten Israel ska inte få lov att spela tennis här i Malmö och Sverige överhuvudtaget. Vi ska inte ha idrottsutbyte med folkmördare och barnmördare och sådana om de är judar, de som spelar tennis för Israels landslag det vet jag inte ens en gång, för judendomen juden är en religion det är inte ett folkslag eller, eller någonting liksom zionismen är en politisk ideologi som går ut på apartheid egentligen och, och alltså utropar sig till någon, någon folk Folkslag som står för andra människor. De är semiter. Juderna, liksom araberna, är semiter. Säger man antisemit så är man naturligtvis både mot, mot araber och, och judar. Men det fattar alltså inte Skånska Dagbladet. Men däremot så förstår de mycket väl Hitlers parol som de anammade under andra världskriget när man skulle inrätta sig efter den nya världsordningen. Det var den mest äckliga ledare någon gång har Läst. Och sen så kan man ju fråga sig, eftersom vi vill stoppa matchen, så handlar det ju om de svenskarna som också skulle spela tennis. Nu vet jag inte om de är judar, alltså eftersom det, de påstår att eh, stoppa matchen-parollen innebär att man inte ska låta judar eh, spela tennis på svensk mark. På det, det vet vi inte det här är ju förmodligen jag tror inte, eller vet inte överhuvudtaget, de är förmodligen kristna så då skulle man lära på att kunna säga protester under parollen stoppa matchen är ett klart rasistiskt ställningstagande eftersom den inte kristna ska få spela tennis i, i Sverige Mm. Nej, alltså, det, jag tyckte också att det var en väldigt, väldigt märklig tillgång i den här ledaren och, och, men det, det är ju ett sätt att man vill försöka på något sätt hindra en folklig rörelse som faktiskt har mer eller mindre uppstått nu just eh, i samband med de här eh, ockupationen och det här eh, vad ska man säga, det här folkmordet som har skett egentligen på i på Gåsariemsan den senaste tiden och jag menar, då skulle man ju också kunna säga att vi, man var rasist för att man, vänstern lyckades stoppa den här matchen som Rhodesia spelade då här mot den här alltså, Och så, Sen var man rasist också för att man inte ville att Chile skulle spela här också då på 70-talet. Jag själv och hade nog jag också har inte velat att de skulle spela här under den här tiden. För det, alltså det här handlar ju inte, det är ju inte så enkelt som att säga alltså att politik och inte idrott, har, har inte ihop och sådana saker. Utan det gör det faktiskt. Sen, men de här människorna, de försöker på något sätt eh, slå och i det. Och Går du där själv så är du alltså automatiskt någon typ av antisemit eller judohatare och du får inte är förintelsefonekare och, och, och all, allt det här. Om du går ditar stannar du hemma och tittar på tv och, och, och, och, och kanske skriver en insändare in till eh, Skånska Dagbladet och, och då är du med i den demokratiska ordningen som existerar i det här samhället. Alltså, de här, den här tidningen och många andra organisationer De vill ju inte att människor överhuvudtaget ska protestera mot någonting Det här är ju det här är en folkrörelse Man blir vana vid att protestera, man drar mycket folk Människor börjar tänka om vi kan stoppa den här matchen vad är det som säger att vi inte kan stoppa nedledningen av fabriken i, i troligheten utan att man skjuter till miljoner en massa pengar. Visst, vi, vi, vi tar över fabriken på <laughs> Något sådant. Alltså det, det är farliga tankegångar som helt plötsligt uppstår hos medborgarna. Att man faktiskt istället för att se, vet inte, fyra, var fjärde år lämna en, en valsedel i valurnan utan faktiskt gör någonting själv. Mm jag ska ta upp en sak till det här, för den är, jag vet, vi har kort om tid men de, de, de tar upp oss om att idrottsövende är eh, politik politik och idrott är inte samma sak så, och så har det varit fram till nu påstår man när, när aktivister vill göra Malmö idrottsarenor ljudfria med sin aktion stoppar marschen trädde arrangörerna över en farlig gräns judar från Israel som spelar landslagstennis med utsändsland landslag ska stoppas där är ju liksom ingen som har påstått någonting om att göra i, eh, mer än i deras förvidna hjärna alltså skånska släder skribents eh, förvidna hjärna att det, det handlar om, om judar spelar idrott eller idrott alltså. det handlar om representanter från staten staten Israel och man påstår att man närmar sig en farlig punkt och det är antisemitismen det är faktiskt så att de flesta jag är jag övertygad åtminstone en stor del av dem som kommer till delta i den marschen är just semiter så att de skulle vara emot sig själv på något vis är verkligen märkvärdigt men det är för att skånska dagbladet går de brunas örande Och vill förvila begreppen För svenska folket Och de var ju väldigt snabba också och då, ja, Konstigt nu så sa de inte samma sak När man eh, inte ville låta Jugoslavien Spela EMF-fotboll Då gick man inte ut och skrev Vär, sådana här cirka. <laughs> <laughs> Men det så vi tack och jag Och en fortsatt trevlig helg Framåt kamrater